Al Jabbar die verhewe Al Jabbar is iets so hoogs wat mense nie kan bykom Allah Taala is onder daardie wese wat ver bua mens se begrip en gedagtes is Alle intelligensie is gebrekkig om sy werklikheid te verstaan Jabbar verwijs na die persoon wat iets recht maak. Allah Ta'ala is daar die weese wat alle sake rechtstel en alle probleme maklik maak. Hy kies vir die skepping, dit waarin daar goedheid vir hulle is. Al-Jabbar is daar die weese wat sy skepping onderwerp aan 'n opdrag of verbod. Niks kom voor in sy sovereniteit, wat teenstrijdig is met sy begeerte nie. Aljabbar is daar die weese, wat as hy wil hee, dat iets in sy koninkryk moet plaasvind, dit beslis gebeur, en niemand kan een hindernis vir sy wil wees nie. As hy nie wil hee, dat iets moet gebeur nie, kan dit nooit plaasvind nie.